Газ. Природний газ, який ми використовуємо в побуті. Викопне паливо, яке складається переважно з метану. Він надходить до будинків і на заводи газопроводами. Цифри і факти. Для перевезення на кораблях газ зріджують, оскільки в такому вигляді він займає менше місця. Росія і США – найбільші виробники природного газу. До 1930-х років найбільше газу для потреб промисловості одержували з вугілля. Відходи, що гниють, виділяють метан, який використовують для виробництва електрики. Природний газ при згорянні дає тепло. Його використовують для обігріву будинків та приготування їжі. А в промисловості як джерело тепла, як сировину. Викопне паливо у будинки переважно надходить природний газ, що його видобувають із надр землі разом з нафтою чи вугіллям, а часом і окремо. Як і нафта, газ утворився за мільйони років з решток тварин та рослин, що складаються передусім з вуглецю і водню. Під час гниття вони перетворювалися на вуглеводень під назвою метан. Балони з газом, які використовуються туристами і дачниками, містять не природний газ, а пропан чи бутан Продукти перегонки нафти Видобуток газу Природний газ видобувають із шарів, що залягають глибоко під землею чи морським дном Він надходить під тиском на газокомпресорну станцію Тут з нього видаляють домішки. Очищений газ не має запаху, тому його витікання відбувається непомітно. Щоб цього уникнути, до газу додають сполуку меркаптан, яка дає гострий запах. Газ на службі людини Газ використовують не тільки в побуті. На багатьох теплових електростанціях для одержання електроенергії використовують тепло спалюваного газу. Його також використовують для опріснення морської води. Газ застосовують як паливо на заводах. Хімічні речовини, які одержують з газу. Складові компоненти для виробництва пластмас, добрив, барвників, синтетичних волокон тощо. Ілюстрації Буріння Газ, звичайно, залягає на глибині кількох кілометрів у пластах гірських порід на зразок пісковику. Шар твердої непроникної породи не дає газу вийти на поверхню, поки не пробурять свердловину. Перше. Геологи шукають газ, пробурюючи свердловини в місцях з певною геологічною будовою. Газ і нафта часто є супутниками. Друге. Газ потрапляє на компресорну станцію сталевими суцільнолитими трубами. Третє. У будинки і на заводи газ подається більш тонкими трубами. Четверте. Газ використовується в кухонних плитах та обігрівачах. Природний газ може мати різний склад, але основну його частину завжди складає метан. Тут наведено склад газу, що його видобувають у Північному морі. Це 92% метану, 3,5% етану, 2,5% азоту, 1% пропану, 1% інших домішок.